سالبنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینت ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاعته فی ان اللہ شدید العقاب سورت بکرہ دوی مسیح پارا آیات نمبر دوسو یولی سلم نہیں مسیح پارا پدې آیات کې الله جل شانه د بنی اسرائیلو ذکر کوي چې د لایل مې پراليګلو نعمتونه بدل کړي او ناشکری کړي وه عذابونه مې مولور کړي سل بنی اسرائیل کما هم من آیه بینه تن تاسو کا د بنی اسرائیلو نا سمروور کړي مونږ دیل راز من آیه تن دلائل بینت واضح و ميبدل نعمت الله چاته بدل کو نعمت د الله پنا شکرای باندې ناشکرې وکړه نن بعد ما جاءت بين الله شديد اللقاء پس زغ نه چراني راغلي ودته يکين ان الله ده سخط زاب والا زوین للذین قفر الحیات الدنیا ویدخرون من اللذین آمنون پا دیئے یاد کی اللہ جلل شانو ہو رٹنا ورکی کافرانو تا چی مومنانو پوری ٹوکی ٹاکالی کولی او دیوی تیراس جواب دلگر کئی کافرانو لہ اللہ جلل شانو دیر زیاد یمتونونه چړي سره د دی نه چې غ دا لاین کار کړی دی او پهشیشرت او پهشااهاتو کېدي نه جوابدلله در کوي چې دا زد لې در جو ورکم محوللت له وکوم زو نهښایسته شوې دی ل کفرو او کسانو ته چې کو پرې کړی دی ژون دنیا ویسخرون من الذين امنوا او ټوکی کې دا غ کسان او پسی چی معنی راوړلې مړ دا غری باران دی دی سره څه دی موسی علیہ السلام ته فرعون ویلو اها وی دا لذي خير اېدا سره ورنه هم انا یاجو وېدا موسی علیہ السلام خده غځهیم نو موسی سلام السلام ته سپکتل والذین اتقوا فوقهم يوم القيامه خو هغه کسان چې متکیان دي د پاسه د دیبی یومل قیامت پرد قیامت الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله جل شانوه رزق ورګی چاته چخوا شی بغیر حساب بی حسابا ګور د تد ګمان نم الله رزق دی ورکه خو مې یتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب سو كده الله نو یری داسه طرف نه بوله الله رزق ور کی چده و هم و گمان بومنی لګوره تقوات د د رزق سبب ده الله جل شانو بس لرزق برکی بس بر او پدی کی دا د تی بغیر حساب بی حساب الله رزق ور کی او دا رزق بیا په عقل مند نه ده دغه خیاران خلک ویني چې هغه یه جزان بر رزق پسیو خوابل قومنده او تړي وي ډېر کم خلک بوي چې هغه لبا رزق رامن دی وي د تر پهن طرفنا امام شافعي رحمت الله عليه وي وي الارزق يختي بعض عاقل قومه وي وي بوابن د بابل احمقين وای ر زر چېرین وي خط د ددن نه قوم کې چې کمم خیاري نو هغه دغه درواز نه ختا ده دا نهمالداره کې بيته به واابندبي بابل احمقې او دا مالداري چې ده نه د کمکل سړي دغه په درواده باندې چو کې داره ده دا. وامنتدللیلی على قضي و کووني به اوس الله بي بي وکوي الحق عشي حق احمقې او د الله جلشان د تدبیرو د قزانه دا د چې اوګوره و دا دا دا او او خیار سړی چې دی هغهه خوار اوزار دی وه مقلل سړی دغه شرت داغه زندگیې چې دا نو هغه ډېره مد داره تېېږي ځکه که دا مال په عقل باندې ووي لږ او خیاران په یوم داسې غریب نه وي ټول به مالدارانو په مال په عقل باندې نه دي دا قضا ده او د الله جل شانه ور کړل ده بس الله رزق ورکړي چاته چې خو هیڅ بغیر حساب به حسابان کان الناسمت واحده او خلق امته واحده طول جي يو توحيدو لګورا خلق تولګ یو په توهید بانې نو پهبع الله لبي نه را لږل الله پ غمبران موبا نا زیې ورکون کې یار ورته کې خلک په توید بانې وو د چې دا خلکو ن صورتې ی چې ور تو ګورې اون نمبر یاد نو فخته ل د خلکو اختلاپ تو داسې د کله ترکته تا الناس اومته واحد خلک یو خلککو یو ټول یو نسبعت الله النبی نبشرین و منذرین نو د سورۃ یونس انس نن لريات ترسلوا بفقت لغو د خلق اختلاط کو نو چې اختلاط یو کونه الله جل شانو راولې پیغمبران زیری ورکونکی یې ور ورکونکی و ان ظلم معهم الكتاب راوی لګی د سر کتاب بالحق ته حق تر را یحکم بین الناس ده دا پاره چې په سلو کې په مېنس د خلکو کې په مختلفو فيه باغ څه شي کې چې اختلاف کړو دی باغ کې اختلاف په مسلې توحید کې کړو خر ومختلفه فيه الا الذين وطوه من بعض ما جاءهم البجاءتهم البينات بغيا بينهم زموږ استادان وې اختلاف چا کړو مخلاف ملیا نو کړ ولیکړو د زدت دوا دینې کړو پهانو نکانو کانتو هغه خپل انقلاب کړو د زدت دوا دینې کړو باغيان بينهم الا الذين اوتو مگر هغه کتهانو چې ور پلیښو دیتا کتاب علم من بعد ما جاتهم البینات پس دا غن اجرال دی تو واځه دلائل باغيان بينهم د وځ د زدنابینهم پمیاز دای کی نو الله سو خپل فَأَذَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمُخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَسِدَايَتُكَ اللَّهُ كَسَرْنُتَ شِيْمَانَ رَاوَلِهِ لَمُخْتَلَفُوا فِيهِ هر خبره تا چې د اختلاف کړه په باغی کې مِنَ الْحَقِّ د حقنا بِإِذْنِهِ فَتَقَلْ حُکْمَ باندې اے چې دې په کوم خبره کې اختلاف کړه نو هغه خبره الله جل شانه مؤمنان ته برابر کړه امومینان په خبره سي د شو والله یدي م یوشا الله سراتې مصد یم الله جلله شانو توپیک د هدایت کې چااتته چې خوښشي په ت طر دلاررنېغې یادي ایله میونب الله هدایت کېغ چاته چې چاڅوک الله ته نابت کوي نه چې په تا کې لجللهشيو الله به ته کې چې تا کې شننی نو کوم بیا هم حب تومان تخول جنتهوللم باید کوم صللو ل نه من قبلې حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو وی وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لرانو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مکی ناسو در خان کعبی دی والتا در سر دلاندی صادر خو نبی علیہ السلام پروتو ناسنو او سر دلاندی کمبل خوا کعپی رانو دی رضیات دخمونی اغا منگا سرخ کارکڑو منگا لی رضیات تکلیف نو راکولو منګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکایات کو چې موږ له دې خلکو نړیږه قضیا ته تکلیف کیو دې زمنګا نامه نکېږي نو تاسو د دې په حق باندې دعا ولینې کوئ دې تبر دعاو کې خیری وته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کله واوریدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رانق شو او مخ مبارک سور شوې فرمایل چستا څو مکه کم خالق پیر شيوي دي اغه کي ځني هاغه سوق چې اغه لوي پزما کبانې وکندو کنهستا کاندا به ولو کنهستا او د نامو پوري پاکي به حق وو د پاسه به پیارا کي خدا او په مېز به زه ټوټه یا به ذات یو کړل چې د د کوستني منګز به راوغه تا وغه به پرا کازل را کا غلام حډو کې ویاله سبا پرې خدل خو هغه به د خپل حق خبر نه وانه او ان ريده تاسو باندې سرابلېدي تاسو د خپل پرنځل کې یو بدره د کی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې جنته لري ندا په تکلیفونه باندې پړته او د زغ کې لري ندا په خوشاله باندې پړته لګورا تکلیفونه راځي ام حسبتم ان تدخل الجنه تا ګمان کوي تاسو چې در نه تاسو جنت تهوللم با یادې کوم من قبلې او نه به راغلی تا حالات تاسو ته حالات خلو من قبلې کوم پهشان د حالات او دغهېته تاو چې ستاسوونه مخکې وو تیر شو ستاسوونه مخکې چې ستاسوونه مخکې وو مد هممل باسا او ز راوزل حتی کوله رسول ول لنه عملو مع سر الله رسدل وو هغې ت لې و ز را مزونه ووزول زیلو جړه کېدل غ ح مطلب دا دی البسا چې د بدن تکلیفونونهې راغلی وو د مال تکلیفونه تی راغلی غره بعد سا ی ن خپل تکلیف د مال تکلیف پیرا او د دنیا تکلیفونه پیراتل او ور را دی توي چې نور خلق وته تکلیفونه رسول نه بدن تکلیف وته عمر او د شریعت تکلیفونه پیم د بل طرف نو خلق ولم تکلیف ورکو د بدن تکلیف پیو یو طرف نا او بل طرف نه د شریعت تکلیف مو چې موذبکه او داس بکه رجب اني سي حج بورکه اجبکه او زکات دا تکلیپونه جړه جڑا کیدل وزلزیل او جړه کیدلیو حتا در دیکو ری ویقول رسولو چی ویل با پیغمبر دا تسلح خبری واللزین او ویل باقی کسانو چی مانی راوڑی معاہود دی پیغمبر سر مطا نصر اللہ کلبی امداد دا اللہ یو توجید آداد چی پیغمبر با تسلح خبری کولی او خلق به بیچی دا اللہ امداد بکل رازی بکلی خوسه ی توجیه داد چې دا بشری کمزوری ده نو بشری کمزور ائے دا جناب پیغمبر علی السلام می چې تعینوش موږ ته چې دا الله امداد وکړه راضی یعنی رض راته معلوم وشو مولانا ای رومي وای وی اگر ګویم مسلمانان بلرزم اگر ګویم مسلمانان بلرزم کې دانه مشکلات لا اله الا الله وای که دا خبر او کوم چې زه مسلمان یم نو اوجړه کېږم او را پیغم زکه چې زه د لا اله الا الله مشکلات پیجنم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو سره راغی وای زه مسلمان یم نبی علی السلام او ته اعد للفقر تجفافا دا غریبای د پارا ځان لا یو ډال تیار کا تجفاف دي ته هغه کپلو ته چې پځنګ کې خلک غوندي ایمان راړه غورې د غریبای د پارزان تیار کار د غربت نه چاته کو چې تکم ځای کې عزت مولا په پټکی کې نو ګورا اعید للفقر تجفافا د غریبای د پارزان تیار کار نو کلب مالي تکلیف راځي کلب بدني حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متا رسول الله الا ان نصر الله قریب خبردار امداد دالا قریب میز دیده یسئلونکم آزائی انفقون تپوس گئی تانا چې منگا څومره خرچ کو یا تپوس گئی تانا چی منگا سش خرچ کو څومره خرچ کو سش خرچ کو نتعین نده شویخا چی لک بورکے شل بورکے اور روپے بورکے یا بغنم مورکے نه قل ما انفقتم من خیرین او آگا چی خرچ کا تاسو من خیرین سمال جسد اذا الله پولار کي وركل فليل واليدين اول خبره فليل واليدين ذ مور پلار دی ول اقربين او ذ خلق بنوان دي ول يتام ما دي يتي ول مساكين او ذ دی انو دي او ابن او ذ مسافر دي وا ما من خير فان فا الله به عليم اته کوي تاسو سن دي کي الله پاغي باندې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې وسړه در رسول الله الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ما سره یو रुपای دا او खर्च کول غواړم نو الله الله علیه وسلم ته چې هغه په خپل خپل اولاد باندې खर्च کا نو رب چې ما سره یو بل रुपای دا نو رسول الله الله علیه وسلم ته ظراطب خپل <سؤال> اهل باندې خرج کا یعنی خزہ مورو پلار پرې باندې خرج کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توویل چې ما سره بلون پیدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خپل خادم باندې خرج کا خپل نوکر باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم توویل چې ما سره بلون پیدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توې چې د دې مبارک تدیر خزيات پويږي مطلب دا دی چې الله پلاره کې ورکه نو اول خر چې دی نو دا په خپل هلبانندې دی په ځان بانندې دی دریم خر چې دی نو دا په قریبانو بانې دی په خپلو پل مور پلار او دریم خرچ دی نه هغه په خپل نې خلکو بانندې په خپلو خاادمانو په خپل نو کانوبانندې دی اخیرې خر چې د الله پلاره کې وکه و ما تفاالمن خیرین په الله علی ایم اغتیکاو ایتاسو من خیرن سنی کی فین الله به علیم یقین ان الله جل شانو باغبان علیم الفواده رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم چه ما سره دو هد غر عمر سره زری نزه دا خبر نه خو قوم چې دا ما سره دریش پی تیری کی یعنی د دینه چې څنګه کاری په مابانه صرف هغه بازار سړي چار کوم نور ټول بازو خرج کوم او داد اللہ اللہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جې خبره لرو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملم د شانته او هر صبر ال دغرو نور مال بو با خرج بشو په یو مکه باندې تقریبا حضرت الحذیفہ رضی الله تعالی عنہ وای مال راغل دې نیم جمعه ډک دې سحر فهم دې دا به کرام توللهل نو رسول الله والول الله عليه وسلم تهرانې شو چې راې شو نو رسول لا ول الله عليه وسلم موسکې شو او نه بیا السلام تاسوته کېد خبر شوي جس ستاسو ذایپرور د بحر نه سر را وړي دي هغوی و او رسوللهس وول الله عليه وسلم شروع شو مال تسیمو درد پورې چې ټول مال تقسیم کوو اخیر کلیلمه او ساندله ځانتهیم سفرې نه خدا كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم سخاوته نو صحيح خبره دا نبی علیه السلام كده اهد دا غرم رسر دا ما سره نو زبا کوشش کومه كده درينه دي كززان سرپرينه دم ذكر دير زیاد بونه خرج کوله بانه بموخلقه دا كتبا علیکم القتال وواقره لكم معا سان تكرهو شين وواقره لكم مقرن شوه ده پتا سبانه القتالو جهاد وو پره لکم دا بد لگی پتاسو بانے کسوک دا جهاد خبرو کنو بد با ادر بانے لگی دی تا پا کسی ضرورت تے ہوئی وجلو تا پا کسی ضرورت تے لوگو را چه مدار دا خیر او د شر دا عقل باندې نه لگی یو خبره بستا اقل بد گنی خپاگی کی بغت خیری لکاو دا تر دے سن او چاته دا پا تنشتر دی یو سړید زنګل نه راغله د هغه چرتستنواله دي دي دي خو چاغه د ډاکټر او یې او خو یې دغه دې سړی په بدن کې اوس بنور دا نق ظلم یې وکړ لګور د هغه عقل دې خبره ته نه رسیږي نشکمه خبره ته د عقل نه رسیږي نه دا غي مطلب دا نه چې دا ده jihad چې دې د دې مثال دې علاج دې ترخه ګولای دې ترخه دو ده واسان ته ووشیانشر لکوم واسانته خ پووشیان وشرر ل کوم دیر زلبط بګړي تااسې اوشي هغه به شرید تاسو د پاه ماشین هغه چړی پهېجاري کېیا پهېجارړې مور ته و چې معه را کوم مورې پوهږي چې دا د د پاارره خ نه دا د دپار نقصي ده والله و یاله موته لا تعالونه الله پوهږي تاسوه پوهږي یا سالونه تا شهرل حراې ختالن چې تپول کېسانانه وبعاره دنیا ست دي زت کې د کوم میاشتو چیزاته محرم نه سفر دي ذل قائده او دل حججا رجب دي بکه او ذل حججا يسالونک عن الشهر الحرام تلورني اس دي زت ذهن کې موس مشته چې کمی کمی دي خو سلورني اس دي زت تي محرم نه بکه او سفر بکه مده او رجب دي بکه یسعلون اکا او دا میاش د هج میاشت چې کم ادا زل قاعده دا پا کم تا زل قاعده دا پا کم تا یسعلون اکا انا شهر الحرامی په کیستانا د میاشت میاش تیزت کې قتال فیه اوائی جنگ کول پاقی کی ایم جنگ پاقی کی کول سنگ دی کولوائی پیغمبر علیہ السلام قتالن فیهی کبیر جنگ کول پاقی کی لویا گنا وأسد عن تبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام عبن دول دارد اللهنا او كفر قول بالله بني او منك خلق ده مسجد حرامنا واخراج اهله منه او يسل دسيدن قداغ منه داغ مسجد حرامنا اكبر عند الله دادر لو يغنات الله بني زماني والفتنه أكبر من القتل افتنا چې دا شر چې دا ډاډر لوی ګنا ده د قتلنا ولعزالون یو قاتلونکو ولا یزالون یو قاتلونکو همیشه د دې چې جنگ بکې تاسو رحتا در دې پور یعودو کوم چې واپس کی تاسو لران دی لكم دین تاسو نه ان استواو کې چرته دی طاقتې چرته دی طاقتې نو کوشش بدا چې تاسو دین نواله و مير تجزاند دینه فیمتوه وکافر څوک چې وایي د تاسو د خپل دین نادې مرشن وی بدې کافر دا بڼي چې زغه اول کې مسلمان معلوم فؤل عایقه حبطه طعام معلوم دغه کسان بربادي عملونه زده یې په دنیا او اخرته په دنیا او اخرت کې اولایکا صاحب النار دغه کسان خوندان دور دي ان فی خالدون دای په دې اور کې همیشئ ان ل ل دی نه عملو والله حجر ک نهناغ کسان چې مع را وړې دغه کسان چې جرتي کړی دی وجهددو جاددي ک کړی فیسهګلي لا پلا دا لا کیم ولای ک جوونه احمت الله والله غپور رحم دغه کسان می در رحمد الله والله د کې میرببان یس الونه عن خمرېول می سر کې ستان عنې خمرې وال د شراب و په باره کېول می سر را د جوواه په باره کې ګوره خمر هغې تهویل شي چې د انسان عقل ګډورډ کی شراب دی تهویل شي چې د انسان عقل او ګډور کې چې تا ته دا پتل لږي چې د سووام قس شو راتل خه سوالی ختن وفيه خیصال تکسې دوه جللو حليمه وما شراب ولی چ هر کې خواندو خدا یو لیدل چې د عقل من څړي عقل هغه تباب برباد کی ختم کی فلا والله فلا والله اشربها صحيحا ولا اشفا بها ابدا سقيما قسم الله چې زبنسکم دلرا چې کله صحت من نیماو کچارت مالد بیمارای نه ده ده نشپا ملایږي نو چارت بم شراب نسکم ولا اعطيا والله اوې بیاا سمنل حياتي وله اادلهه بد نهدي مع او نه به پهې پیسې ورکم په خپل جوون کې او نبا راو بلم دی لرم مجلې ف نل خمره طبب زه شاري بي جې هم هل عمر شراب شرمز کوونې ل را او شراب کوي کارو نه غټ غور په دې ځای باندې علامه قرطبي رحمت الله <سؤال> علیه دارا نقل کړي دي او هغه وی وی یو سړیو نو هغه ولیدل چې دلو نو خپل بول هغه را غسل او په مخه را راخلو یا اللهم جاعلني من التوابين دا دوا یې او خپل امتیاز په ځان باندې راخلې شراب سکله او وی بعد یو سړیو کا نو هغه چا ولیدل چې شراب سکله لستیر هغه لید او د مخ سټی نه چې مخ والا سټی نو دی واتوی اکرمک الله الی عزت منکا دا, دا شراب و اثرات تخ لو قل فی ما اسم کبیر و المنافع للناس دا لم قرطبی دا را نقل کړی دی پدې کې ګناه لوي دی و او منافیو لناس او سپای دي د خار د پاره د خلق و اسمهما اکبرو من نفعهما او پایدې دي چې دی هغه لري لوي دی د ګناهونو داګه نه وره پاید ده هر شي ور سره هغې سررګونه هم ووي اوس عرض سکون د ته میلا شو بلته ته تبا برباد شوي اخلاق دی تبا شو سرونهکه معذا ون کوون تهپوس کوېستاانه چېسه خرچ کوو کولیافان ووااییه پغمبره لله ځان نه خرج کوي تذالک دا غرنگی یو بین اللہ و بیانی اللہ تعالی آیاتی آیاتنا لعلکم تتفکرون خام خواد چیتا سوچو کہیم گورا لعلکم تتفکرون حضرت علی رضی اللہ و تعالی و چې دا دنیا چی دا نو دا آخوات کې دا او آخرت رات لنکی دیم گورا دنیا چی دا شاعت پاتی کی دونکا دنیا مدبرتن وال آخرت مقبلتن دنیا روز تطابق کی دن کی دا اخرت را مخه تهون را مخه کی رات دن کې دې لفقون ابنا الاخرته ولا تکون ابنا الدنيا دا اخرت بچی جوړ شي د دنیا بچی مجوړيږي تکون ابنا الاخرته ولا تکون ابنا الدنيا دا سمکه وای کی تاسو دا دنیا بچی جوړ شي او دنیا دا ورا غونډوي دا اخرت بچی جوړ شي آخرت لا عملو کې بیا حضرت علی رضی الله تعالی نو دا وچ نن راز دا عمل دا او حساب کتاب نشته او سبا رض دی صاحب کتاب دا عمل نشته دې نو نشت چې سبا در سره حساب کتاب کی لندن اغاذان را کنټرول کا ځان برابر کا زکار دی آدم قدم بچر تد پولیس سرات طرف تلال نشي دې انسان قدم بچر ته موچت نشي درسو پوره اور سر سره دای حساب کتاب نشوي من اينه اکتسبتا دا مال دے رقم زنه پیدا کړو او کم زای کی دی لگولیو حلال دی غټلو کہ حرام دی غټلو او بیا لگولې دی کم زای کی و د لگولو بازار سره می صاحب کیږي د دې دوا جن علي رضی الله تعالی نو وي او عمر بن عبد العزيز دا چې دا دنیا چې دا نو حلال د دې صاحب دی او حرام د دې سزا دا حالس چې د وګتلل نوثاب به در سره کې او حراې سزا دغه دنیا ده نو کولی لاپ وایوه ته د ځان نه زیاتي کوي کهذا ل ک ی بون الله لم ات د غرنګې بیا ینی الله تاته یا دنیاله لکوم ته ته تاسو سوچو کویم فب دنیا په دنیا کې واللهخرت او پهاخت کوې دنیا ته وګوره او آخرت ته وګوره سبانی او سلی بیتنا بیا اوس کې یه سونه تعل یا تا دې ځایخواانین زیکر اصللا یتیمانانو اتمانانو کوي د هغوی خیالو ساتې ځکه جهات سره اتمانان ډېر راي و سرونه کان اتمه تپوس اس کستانانه کو باه دی اتمانانو قل اصلاح لهم خیر وای اصللا د دی د پاره غوره ده و انته خاالتو هم په یخوانو کوم تا دی تاسو یو ځای کوي د ځان سره نوستا سرونه دي والله ی له من المسلله الله پو دی پا پسات کو ان کی بانے من المسلحے دے صلاح کو ان کی نا اللہ تا پتا دا چپے سو تا دی چل لے کانا کسا دے صلاح پا غرز بانے دا کار کے جزان سر بے مرگرے کم واللہو شا اللہو لعنا تاکم کچا تقوی قوضا اللہ نو پا تکلیب کری تاسو تکلیب کې بے اچولی وے ان اللہ عزیز الحکیم اکنان اللہ دے غالب ایک متوالا والله تن ک مشرې نه او ن کاامو کوي د مشرو خو سرهحت من نه درد پورې چمان راړي والله اما تون والله اما تون مؤمنه تون او ونزه ممننا خیر و م مشرات دا ده د مشرې خځي نه ګوره دا ونزه چې دا دا غوره ده ځکه مسلمانه ده که خیر م مشره دا غوره د مشریک نه ولو اجبد کو مګ ک تعجب ک چې تاسوره خایز دهغې اومال داغې وله تون کې هو مشرقی نه ن کااممه کوي د مشریکو خصو سره ح تااد دی عبد دا دا دا ولو ولو دا دا پور یو مینو چېمان را ري وال دمنون خیر م مشرکن او غلام مومن چې دی دی د مشرک آزاد نه ولو اجبد ولو وله اجبه کوم که چر د تجب کیا چې تاسو ل معلو خز دګوره پایات ځان یو طرفته یو مالدار سره دی خو ب نه دی ن ددننه عجزس پ کیرښ دی چې بنداره دی یو طرفته یو داسې انسان ده یو داس زنانه ده چې دی نه ده نو د هغې نه اجزه په کې د خ نه ار دغه کسان را بلل کې ور ته والله یدو دجننتې وال مغثرې بې الله را بل کې توه دو او بخشش تا بخنتا خپل حکم باندي او يبينو اياته للناس لعل يتذكرون او بيان ايات نخبل خلق تا خامخاج تاسو نسيت قبول کين ويسالونکع عل المحیز وتقص اس کی تنا په بارد هیز کی و وم حکم ذکر کئ چې په بيمارای کې د زنانو نل رشي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم وي کاهن او جادوګر لرال دا له معلووم دغه د له معلومو تاویزونه معلوموڅوک چې کاین او جادوګر ل او یا یو سړي راتلله لوکرل د شانانه یا یو سړي په حیث کې جمعما اوکړو دا سړی کار دی فقط کپه بالله خیال ساتل په کاري دا الله د مودو د خیال ساتل په کاري و سونهکان میې پختونه کوطانه په باه د حیز کې پل تو توای جدا په لی تی دا بیماری النساء بماری دا تسلیب فاعتزل النساء في المحیض پسلر شه د زنانو نه په هیڅ کې ولا تقربوهن ممنن ذی کیږي دا حد در دې پوری اطهورنا چې پاکی شي فیزات الطهور ناقله چې خې پاکی شي فاتوهن من حص امرکم الله لورای د دې تدع غزاینا چې حکم کړی تاسو تعالی ان الله يحب التوابین او يحب المتطهرین الله مینه کوې د تو بګارو سره او محبتې الله د پاې کوونکو سرا پاکی اختیار کا ن چا او کوم هررس د فصل ځای وګوره د فر ځای مګوره ن حرص او کوم هررسله کوم ځای د زنانهستاسو دا فصل دیستاسوفاو هرڅ کوم نو تاسو فصل خپل تهناشی ف کومه فکمه طرقه چې تاسو خواقعې چې شریت مکر کړي وقد دیموول یا اوړاندې کې تاسو دپاره د ځانو خپلو ن کولادو تهقلله نو اور د الله نه دا ووق د دا زه کړو چې اننا شتون باند د خلکو ته چې شوبحر تلله چې څنګه طرف تا, تا خوې نوما نه وقد د ملیان پهې کوم شوبه خت مکه چې اوات کوم ځایې وتهقلله ر د اللهله و پوهشي ان نه کو ملاکو هوچ ک ن تاسو به ملاقات دی الله سره مخام مخکې کی کې مخام مخکېدون ک الله سره هو شیرر ممن او زیېره وررکم مینو تا ولا تجعل جان الله ور تللی مع دا قوانیم تا تهکر کوېګوره قسم مخه ب ای بضای قسم مخه چې زه د سره نه نبات مو نه کو ما نه نبات تخوا و کوم د خلکو ست کوم دد په من دا کارون رو نه حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې قسم وخور او دا غن هو ته به تر بلاره نو خپل قسم دی ماتې دا غي کپاره دی ورته دی قسم کپاره سره د قسم کپاره دادا چې یا با لس مسکینانو ته ډوړای ورکه او یا با د درې ورځې روزینی ته یا با لس مسکینانو ته جامع ورکه لا د قسم کپاره ضرروست به راي خ والله الله اور زتمان کوم صورت سا ک د کپار ذ که او م ز الله لهه ډال داال دیته گزار نه بچ کویم اور اتمانم دو د قسممون اور ات ډالمان کوم دوجه د قسممون ستاسوونه ان تبر روت تق دا چې نیکی ب نه کوي تخوا نه کوئ وتلي و نه الله وله نه کوي په منز د خلکو الله دی او ریدون کیو اوریدون کیو پهها لا یو اخ د کوم اللهدلله وفی ایمان کوم دا د قسم کېونهذکر کویم مثال په تو یو ی میې لغ وا دی میې لغ واېته چې یو سړی دی کمې ته رادن نهشه توولي د چې رادن نه شوبارته نې هغه تللی دی خو تعدل نه دی نسووک د تووي چدان ته کپلانه توته چدان نه ده ته چدان نه نه توته قران چدان نه کسم دن نه دا چې ده وته او چې ترا لغانو نو دا تا په غلطای کې قسم وکاو بی اراده قسم دې ته وای په بی اراده قسمونو زموږ استادان دا مانکه نه نيسي الله تعالی سره په بی اراده قسمونو باندې او دویم یمین من عقداه هغه قسم چې قسم ملي په خدای ته زبره پلانې کار کوم او بل ی منی غمونوس هغه قسم چې تیر شوي یو کاري او تا هغبانې قسم وخور چې قسم دی چې دا کار داسې وو او خته پتې چې دا کار داسې نو دا, دا دروغ دروغو قسم دی دیته ی مینی په پهګنا کې د غ والا د ن الله تاسو ل رابل لهغئ دا نن چې دی ن ننی سبق کې ممسیل ډېر زیات دی ټولې مسله تاسوته کوي چې داسې کوئ داسېمه کوئ د ماشرې د جوړې دو دپاره ننی تاسو ل <سؤال> رادلله و په ب راد کسممونو في مان کوم په ب راې پ مان کوم په قسمونه ستاسو کې ولااکې اخ کوم بماکهه ثبت پلوبه ستاسو والله غفورونحللي الله جل شانو بخون کې او صبر ناست ل ل لوونه م نه س هم بله ممسه ک کوي ر دررس مې باتل کوي یو سړی به د خپل ښځې چته زم ما خزانه قسم به وک سلور میاشته تین زم میاشته زب تا خاطر نه درم لداغه رد کئ که سلور میاشته که سړی واپس نشد د خپل خبر نه انده خزانه جدا ده لغین یئولون منی سائمه کنا نغ کسان چې قسم کئ دنيز د خزونه تر ربس انتظار به 14 شهور سد سلور میاشته په ان پاو کچر تک دی داو ګرځې دلفین الله غفور رحیم الله بخون کې مهربانه ونا ظم طلاق او که چار دی کس د تلاق کړی پای الله سلی الله ریدون کې پ اوس یو او زنانانه ته طلاق میلا اوسناه بس کې نو درې میاشت دی یادري بي مه دا کور کې تیرئ ول او تلاق شوي زنان یا ته بس تظار کې بیا پس نه کو خپل باندې خللا ته قرودرې والله <سؤال> حللو له هم ن رواندي ل <سؤال> نه چې پېمه خلق الله هوغ چې پیدا کړي الله تعالې اررحامهن نه پر رحمونو د کې ک نه کجرر تهوي دی یوؤمن نه ایمان راړېبلله په اللهبانې ول یو م آخری پر از دا خت بانې وګورله تو همناوخواوندان د دی کو ډیر حقداردي درد دی کې فظ لکه په زمانه ددي کې ان رادو فللاان ک چرته دی اراده لري د روغې جوړی وله نه ول لې څنګه به اپې کوې که یو تلا او سرړ ته چې ته په ما په یو تلاق تلا کې بیا به س کوي بس ته به چې ته زما خدينیکه تازه کوو ته ضرورت نه شته دی وله نهول ل لی خدا بهته دی درې میاشتې کې دن نه دن نوويخوا درې میاشتې نه بعد به بیاقا تازه کوي وله او دی زنانو لره حقو ندې مثل لذيذ ومثل داغه عليهن چې په دی زنانو باندې دي بالمعروف په ښه الطريقه سره ولرجال عليهن درجه او نارینو لره په دې زنانو باندې درجهتن یو درجه دا یاني تر بیا درجه په اوچت چې دی لګه ټوټ کوي بار کارونو ولا سنبالي اغم ده الله مخلوق ته د الله مخلوق ته خیال ساتل پکار دي والله عزيز الحكيم لاغالب حكمت ونعاله وینځو وخت مو زغم کوي وینځو وخت مو زغم کوي روژه دل نيسي روژه غمو نيسي مسلمان اغوند مسلمان دیم نه بلکې زنانه د خیر په کارونه کې مخ کی د خیر کارونه درځاځره دل دلو نه کول روږي نيسي سلسله بتول کال روژه ون او زنانه چوغورون وځه ما روژه اکثر د لري له سلو راځي د اضمیاش کې غیر روږي نيسي عطلا کومرتان طلاق رجی ور کول دوکرتری ذو الذرا به تر پای پدریم دل چې یو خبره ختمه فهم ساقمبل معروفي یا خصات دي زنانو لربي په خو طریقو سره او تسریح هم بیا سان یا پري خدل دي په خې طریقې سره ولا يحل لكم او روان دي تاسو لر ان تاخذو من ما تيتموهن جواخلي تاسو مما دا غناتي تيموهنه ور کړی تاسو دي لر شین څه څه ستو په دي ولور کړی د مہر نه پري ده الا اي يخاف الا يقيم حدود الله مگر دا اغوا چي ديږي چې نه بشي پورا حکم نور الله چې پورا باندې شي کولې د حکم نور الله فئن خفتم کچر تا تاثیريږي الله يقيم حدود الله چې پورا باندې شي پولي دا الله پو حکم نور الله فلا جنح عليه ما نسته ګنا په دروازه باندې پېم قط دته ته او په مال کې چې قرباني ورکی دا جنا نه به هي پاږي سره د اعظم استادان باندې ینی دا ناانانه خاون ته و چې بس زما د در پاتې چې کومې پیسې دي تلکهدو لا دا پولی داله دي فلا تا ته دین نه ماړي دا تا ته حکمونه ذکر کوي معشره دله برابرې ځکه تا ته هر څخی ک چرته دا خبرې د ته نووي پلی ماشره به د بربا وه فین لکه ها په لا په چرته تلاک ورکه دی ل را په دریم تلااق بانې نو روا ندا دا دا دا دا پارا حتا دردے پورے ممبادو پس دے نا حتا دردے پورے تنکے حضا و جن غیرہو چی نکاو کی خاول <سؤال> بل سر آم بل خواون سر نکاو کی نو علا با دا دا دا پار روا کی یعنی زدرے و طلاق چا دا پار نا روا کی اسے کسوک روا کئی نو غباسی خبر ہے باز ملیان روا کئی نو کسوک روا کئی نو دا دا پار دا جایز ندا فلا جناح فاين تلقاها فلا جناح عليهم ما يتراجع فصك طلاق كلدلرا دی بل خاون دی دین دویم خاون لنیشت رګ غنا په دی دوالو باندې ائین تراجا کی رجو کی دی زور خاون تا ان ظن ان یقیم حدود الله و نکاح سرا ان ظن ان یقیم حدود الله تترددای ګمانه چې قائمول بشری پولیس الله او تلک حدود الله دا پولیس الله دی او بینها لقوم بیان دی ل راهقومم د پااره چې غ پوهږي دې دپاره ووي چې ل کو میلهمون کم کوم له مااصللوون غواړي هغوی د پاارې دا بیان ینه څوک ب چې د موزمه سه دی کړه او د زکات به داته مسلي دي دی مر نه یو سړی علم معاصلله یو سړی پوها اصللی چغه وای چې سباله په معشره کې دا حالاتته را شي په زرو ک د پیو سړي دا دا خو را خو لکه نه ئله اوparagraph کې به دا مسئله ډېر زموږ په پښتنو کې شو تر الحمدلله دا خبره family وې ذات ولقتم النساء کل چتلا کور کې تاسو نه لور نه راف بلغنا جلهن عام او پس دي شو هغه اجلهن نه ټوده هغه ته یعنی عده ختمي او سيو طلاق دي ور کړی يا دو دي ور کړی پدې دری تلاک طلاق او طلاق مغلط دي ته وای هغه سرغبي علالې سیبته خو دو طلاق دي ور کړی دي يا ديو طلاق ور کړی و ات په لختمونې س کله چې طلا ې تاسو پس ل را او سیږي هغې په ند شوغئ په بلغ نه بلغ نه په معه د نزدیکات خ ند شوغئ ااج یعنی عددې ختممیږې پهام سی کو په خیطرې کې سره پرو جو کوو سره ته چې زما خې به سره ای او که داسې نه کوې او سر ریخونه ب معرووفین یا په خیطرري کې سره واللهتون سی کوو نهظرارنلی او مثه وي دی لله دپاره د ضرره ل تا ته زو چې تاسو زیاته وکي عربو به دا چې کول چې هغوی به طلاک د عدت به ختم میز شو بیا به تلاک بل ورکو بیا به بي پیدادت وګ عت به لوو زو ډېر زیات ومه ی فلظالکه چاچوکه دا کار فقد له من نفسهوو د زلمهکه په خپل ځانبانې ولهته تخی زو آات الله حضو مننییس ایياتونه دا الله پ ټوکوبانېیم دا الله د ياتتونو په ټوکې وکوو حضرت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ له کسرغه وی ماخذل اصل طلاق ور کړی د پښتنو کوم دغه کار دی چې پیسه خلاصي بیا پیو زر طلاق نو وی ما خپلخذل تل طلاق ور کړی دی, دی نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وتوی د آدری طلاق پیوا اللہ کی شو دا ته ذاته الله یاتون پورټو کی کړی نو لکه الله د آیاتن پورټو مکو ولا تخذو آیات الله او زو مې الله پټو او باز خلک غوی بس نو خبر او بس بیا دا خبر کړی دا وینا خانه دا بیا دا خبر کړی بیا دا خبر بس آتیه کاري چلي وذکرو نعمت الله علیکم او یاد یاکی نعمت الله بطا سباله و مازل علیکم او چې چا سره لګینې زور ټون خذل راشي وای کو پلانو کر لاړنو بس په ما ب تعالی ته کو پلانو کر لاړ په ما ب تعالی ته حضور په بل طرف کوی وذکرو یاکی نعمت الله نعمت الله و مازل علیکم اوغ چې راږل په تاسو باې منل کتابی کتاب نول حکمتې د حکمت یا عزکوم ب پدر کې تاسوه پېبانې یا عزکوومې ځکه و چې یو سړی پ پوه چې دا سې ګړی وړې خبرې نه دي یا عزکم به نیت کي تاسو ته برریبانې وت کپ الله هورږې دا لا نه داسې کسا نه ديواله مو پوه شي ان اللهکل د شينام چې ک نه الله پارېشي بانې پورې غور بار بار را ته دا خبره کوي چې غور دا خبرهونه کوي چې دغه مساله ته پکې ضرورتو ځکه مکه دا مې ته دا مساله قوم يعلم جن مخالف پويږي ناګي ته شورو دا او دا مساله يعذكم به وتق الله واعلم تاسو تنذیت کوي دا لا نه ویریږي ځان پوه کوي الله پاره شیبان پوه دی وې ذات الله تمن نساء فبلغنا جلهن کل چې طلاق ور کې تاسو خپل زنان ولرام یو لسم وکم دی چنیقاا د طلاق نه بعد زماه جاہلیت جارې چې کله یو صیخ پلی ذېله طلاق ورکو لکه خې به راده وکړه چې خاون ته واپس لاړه شيد به منکولهورور به منکوله او یو بل طرف ته به خاون به منکوله چې بل چا سره بهنیکانه کې ما سره به کې دا چ کله یو تلاک ووررکلو چې درې تلاکه دو په خبر به ختم وه لو قران وی چې بستري غې دي تاسو خپل خپل خدا کله چې طلاق ورکی تاسو زنانو نه تور سیږي غې نه ټو خپل تاسو فلا تعذلو ان متنګم دی درای ان چې لچی میکاو کې دي ازواج ومن خلقون دارا سره اذا ترازو بينهم بالمعروف کله چې خوش علي دي خپل میاس کې بالمعروف بنه کای باندې خپل خاور لو واپس دي دي کړه ذالک یو عضو به دغ نسیت در کوله هی تاسو لره پدی باندې تا دا تاسو د پار نسیت من کان منکم اعزو چې و تاسو نا یمنو بالله چې مان داړي پالا باندې ولیومل اخر پر زخرت باندې ګره ذهن د بیا بیا تازه کی ور رور دا خبرونه کې چې دا مثلا د سد یو عذ به تال نسیت در کو مکن القران وخا یو عز به نسیت در کول چې تااصل لړه پهې باندې من کاره من کومیو من اللهول میلاخریر هسمو چمان راړېله پره دا خت بانې ظ کاس کالهکو مات هرر دا او کوم چې تاسو توائم ډیر پاکې زری تاسو د پاه وات هره او خپ کوون ک دی بدن دلم پاکېو زړه دلم پاکې والله یو ععلم ووانته لا تالمون الله پوه ی او تااس نه پوهږي پو اللہ پوئی گی اور تنب پوئی گی حسنا چہ دا اللہ پو قرآن اعتراض ہو کے اس مسئلہ دا پایو ذکر کر گئی زمگا پا اللہ کو کی خوب مومن دا سکی چہ مور پایو ورکیو بچیو مکسر دا سلاک نباد مور سرے خو عربو کی بدا رواجو اسم دا رواج دے چہ ساری طلاق ورکو نو بس معشومان ساری ساری نو اللہ وی کچر تا کی یو دا پایو معشوم اغا پا تشند دی بس سی انتظام اوس دې طریکم خي قانون د تخ کدا دا قانونې نو ی مقرهی یو به یو خبره کوله بل بهبلله خبره کولهول وال داې اولادهن اولا د نه حولی نه نو پای ورکې خپل اولاد ته دوه کاله پور رالی من ارا ده یوې مضات ته د چا چې راده چې پوره پوره ک موده د پایی والل مووددي لهور والن مووددي لهور په پلار د بچبانې خوراک د دغه په پلار د بچبانې ریکو هم نه خوراک د دغ زنانه دی وقعې نه جامه جوړه د دغه ځانانه دي بل ماروپې په قانون د شریعت باندې یا بل معروپې د ریواج مطاد کو چې کوم روواج چلېږي لا تو کل ل نپتون الله اوسهاح تلیب بنی شي او نفت لغه مگر په اوس دا غ بانې د چا چې سمبره تاهې دومره به وررکې او د دوس س و یغ وت چې چر بر را کوې له بهله بچي د پپی ورکو مههدي به لا تُزار والده تن بوالدها بتليب بن شوار كول والدتن بچ مور لرا بي ولدها په سبب د بچي داغه باندې ولا مولود له بي ولده او نفل لرا په سبب د دا بچی داغه او على الوارث مثل ذلك او وارث باندې مثل ذلك پنځه سلزه دغه خرچې دا کو سړې مرشه او رسته نده چې بچي پاتې شو او زنانو وي خپل ماشوموم سنبالي له ماوم هم سبانوي نو هغهه باندې هم دغه جانه ل به خرچم مرکې او جامه جوړه به مرکې ورتهوي ب چې د ماشوم لپه وررکو پایین نه رادوفیسالن ک چرته د راده وکړه په مشورې سره د پریکور د پایونه انته راض من همما د د دوالونه ورته شاورې نه په مشورې سره فله جوونه حالې مع شتونه په د دوالو باې وای ار من ت تر او لاده کوم داسې هم کولی چې چې مورې وال نه ورکې د هغې ح دی نهې ورکې ولهګنااپ نه شته د وایین ار ته ک چرته تاسو راده وړ ت تر او لاده کوم چې پای پای والله دناانه تاسو د خپله ولاعاد د پااره عرببه کې داې وااج چې ماشین به پیدا شه بس بانړو ته بیاولې هلته ک ب زنانه به هغې له ب پیسې ووررکول هغوی به ماشومان ل پایی ورکول فلا جناح علیکم مشتے گناہ پتا زبانه اذا صلیم تم ما تیتم بالمعروفه ننشتے گناہ پتا زبانه کله جتا سور کی اگ جتا مکرر کړی دی بالمعروفه بخیر طریق سره در رواج مطابق یا بخیر طریق سره وتقلا و یریګه د الله نو علمو پوشی الله یو خبره د الله نو یریګه د الله په کتابه ترازنک والله موځان پوکهه دا خبره ټول ستا پههکوو د پاره کېږي ممسی دي که نه ان الله ب مع تعمونه بس ور کې نه الله پاه چې عملکې بسون لدونون کې دیول ل نه یو تو فون من کوم ضرروونهوادن یا طره بس نه بیا ان پهین نه ار بهته اورې وااشه او یو دناانه د خاون دي وپات شنو دا بس کوي د سلور میاشت تلتتهه ځ دا به د خاون په کورې ناسې عدت به تر کوس خطره وه غځای ک پاتې کېد نه شو کې دی شاره وه بیا د پلار کور تللی شيوللهځین یو تو فون من کو کسان چې مېږي ستاسوونه چې مړ شي ستا سر ضرونونه واده نو پرېدي بي بی بیا طر بس نه انتظار به کوې بیا پهې نه په خپل ځانوو باندې اررب اشورې ووااشه څلور میاشت دی او لا دا بلغ نهجله نه پس کله چې ورېږي د ایپل نټ تا فلا جوونه حالی کوم شګونه په تاسو باې فیما په حالله پیان په نه بل مارو پهغسه چې د دی یو کې پیان پهې نه په با د خپلو کې بل ماروکوو په خیطرري کې سره والله والله بماته ونه پاغسېشال کوي تاسو قدریرون خبردار دی والله جوونه حالی <سؤال> کومفیما <سؤال> رتم من خ بتنېسه ګوره دې د دپ باور کې یو د نانې په ادد کې د خاوند مرشې د لغې په سبذنی کا پیغام نه لګې دا ګونانه ولا جنہ علیکم انست ګنا پتا سبانه فی مارستن فاگر خبر کې چې اشاره په او کې تاسو به ہی پاګی ترامل خدمت النساء د کوې دلې د زنانونه او اقننتم یا پټه اراده ساتای تاسو په حسین کوم پدسنو تاسو کې علم الله پو د الله تاالله کوم می چې کن تاسو سرتهکورو نه نخوا مخ یاد وي ب لرپې دپاره د کا ولهلهوا دو نه سررن لیکن واې م کو دی سره پټې الله تقولو دا چې وای تاسو واخه چې شاره باې ته خبره وکې وله تا مو د او قسمه کوئ د تړلو دنی کا بنی کا نه خ تا در دی پور يببلوغل کتاب باجلله وو چې اوورېې دد خپلنیټته ختم شو والله موکوشي اللهې نه الله علم و کوېږې ما پیان فرسی کو ما چې په افسونه تاسو کې دفازر نویرې د الله نهوعله وکوهشي الله غپور رحم الله بهخون کې حلیمل می رب صبر لا جنا حالی کومشتهګنا په تاسو با د انتهلقمنې س معلم تمسونا او تفریضو له نه ود دا هغه زنانو حکم ذکر کئ چاګه صرف کوی دینشي وی دي او یو سړی ولا طلاق ورته نو کدی باندې ایدت دی او مہر ولا ورکه نیم مہر بول ورکه ک مہر دی ولا نیم کرر کړي بس سر کپڑے م خپل پیردار وغیرہ ادا ولا ولېګا لا جنہ علیکم استه گناہ پتہ سبانن طلقتم من نساء کچا تتا سو طلاکی کې زنان امام تمسونا تمسوچنه نذیشی وی تاسو غیتا اوتف رزو لهن فرضتن او تاسو نوی مکرر کړی دی لرا سمهر ومتیعهن نو سامان ور کې دی لرا جامه جوړه علالموسیقدره کومال داربانه پاندازه دا غدوالل مختل قدره او غریبانه پاندازه دا غدام متاعن بالمعروف دا جامه جوړه چې دا بالمعروف نو دا د رواج مطابق حقا نل المت لازم دی په کانو باندې ون تلق مهم نه من قبلته مسووه نه او که چرته تاسو طلا ورته دی زنانانه له رو زنانانهله تا ول دي مکري دا هغ کروو جامه جوړه ورته خو که چرته سدي له مکري د غ نمه ووررکې شل ضررممهر مکره شو وله ضررمه هرر بهوررکې کوید شوي زنانه ده ونقته مهمونه من قبل انته مسووه او که متلا کې کړي خې د جي وقد فرضتم لهن فرضا يعني لا سم ملنی وروڑے وقد فرضتم لهن فرضا تناوس تاص مکرر کړي دي لا سم هرڅنه ما پرستم لازم دی نیم د هاغه چې تاص مکرر کړي دي ورکول هاغی ته الا اي مگر دا چې ابو کی دا زنانا او یاق ولذي بيدېه عقدۃ نکاح او یا مات کی هاغه سره چې داغه پلاس کې غټ دنی کارا چې دنی م ر میلم پ یا سړ چې دا شل ضرر شل ضر په شل زره کوورال انطافبول تواه او دا چې تاسو ماپیو کوي نو دا ډیرر ندي دي پرز ګاه تا ولا تن سوولفض ل نه کوم من ک مسله دیکر کوې مومن طلاق واې شي نو خلک خپلوللی پرېدي یو بل سره نو بس دا به جوړبه نه چن او ددی به الله نوره نو مکره کوي دا ریزک به د زنانه په کورې نو یو بن سر رشتې مفرې دی نو مهي تاسو مهرببانانی ب نه کوم په خپل مینس کې ان الله بما تعملون بصیر فضل په معه در رشته داخ یقیان الله پاغسه چې عمل کوي تاسو بسیرون لدم ک دی مسیل زیات شو مسائل ډېر زیات شو کله د طلاق مسله دا او خله دی دت مسلهه دهوو کله پکې سړې مرشه داغه نه زنانې پاتې شو دغه مسائل مسایل ډېر زیات نو چې کله صحیح پدې جربو معرکوه پدې مسایل او کې راګیر شي او پلاني ځای کې پیسې له پلاني ځای کې نو مستنه ورشي نو ځکه د موز مسله ذکر کئ حافظ عل الصلوات او صلوات النسکار اوصا ساتلو کې پاداکول د مذبانه حفاظت کې پمذنوبانه او صلوات له اوسه خاص کر په مذرميانه باندې موس درمیان کم دې مزدما ديګر ده ښا اائشه رضی الله تعالی نو داغه قول لاده دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې الله دی د کافرانو دا کورونه نه دا اور او ور نه ډکی دای په موږ باندې د مازیګر درمیانه مزد هغه قضا کو له استاد د مازیګر دی صحیح کول دا دی ښا او هر مسجد نه داته درمیانه ګرځول شي لکه د سهار م دا د ماسپخو مخوطتن د ماسپخین په ما منځ کې د مازیګر مو چې دی د دا د مپخین پا او د ماخام په منځې دی د ماخام م چې د مادیګر او د ممسوط په منس کې دی وکوو مل الله قانفین اودرېي الله جلله شان هو ته تابد هرر ان ختن فرې جان پس تاسو فَرِجَالًا او رُبَعَانًا تاسو پیاد او یا سپڅورلای باندې وای نموزو کوي دشمنو در درت سیر اروان او دشمنی دی و یا سپل څه مسئله و نو پلار لاره لاره وته مسکا و فایذامن تم کله ج تاسو پانس ما منشی فسکور الله کما علمکم نو یا کی لاره لک څنګه چې خود نه کرے تاسو لرا تاسو تا ما لنتكونو تعالمون تاسو چې تاسو نو پوی دهی. وال ین یو ته فونه من کوم ضرونه واجن بیا تا ته مسله کر کوې مسائللو له بیا را زوخان مو وکو بیا را شه ممسله ته کې نه مسله اوه او کسان چې من کوم ستاسوونه وای ضرورونه پرې بیا واجنبي بیاې یتو کې تاسو دا استحبابي وکم دی دا پرز نه دخوا ووسیتوااج دپاره دبي بیانو متطانې ل حولی جامہ جوړه ورکول دی یو کال غیر اخراج او نو به است لکیږي د خاوند کورنه دا د هغه په خپل اخوغه وو تنتان سپورته سنواي سنور میاشت لثرې قوتې ری دا سیوایی راځي چې کې مې دی نو دې کې به جامہ جوړه ورکه او که چر تاغه په خپل اخوغه لاړه جپلار کړ زميابن خاوند کومه جایز دی ولا فاین فا خرج نا که چر تا هو دی په خپل اخوغه باندې فلا جناحه علیکم نه نشته ګنا په تاسو باندې فما ف نه پیان په نهبل ن ماروفین هغهچو کې دی پیان په نه په باده د خپلو ځانوکې م معرووفین س کارنیکا چې د لا کار, کار دی والله وااض ل حقيم الله دی غاالب متالله ولیل مول لقاې یم شو زنانو د پاه متاون د معروف سامان ورکولې د اوور مطابق در واج مطابق حق ن ان... دا لازم نه پمته کې انو دا دغه د شبه وکړه چې ايو زنانه له طلاق ورته ناګل بم دی وکاله پوری خوراک او سکاک او جامه جوړه د دې بندوبست کې نن دا لکه يبين الله د غشانت بیان الله تعالی آیاته آیاتن لعلکم تقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ که مکه مجوري یا صرف مز رجا حج زکات دې دنیا کې نورم ډېرې مصالې وي په قران مطابق به اعلم تر ایلاللزین خرجو من دیارهم اومولوپن مسلا ده جهاد لرالت معاشره ده سمکا اوز جهاد تر تتوجهو کا اعلم تر ایلاللزین آیت نوگوری آغا کسانو تا خرجو چی اواتل دی من دیارهم دقبل کوروننا وهمولوپن او دی پزرگونو حضر الموت دیاری دماردنا پیغمبر و توویل چی جهاد لو دې چاته jihad لوځي لا د خپل کورونو نو تښتیدل کله په پرې خو د jihad د پاره چې تل نه کې الله په مرګ راوستو چې مرګ په الله راوستو نو الله ژوند دا مرګ کیو دا د نېټه مرګ دا مرګ د عذاب مرګو دې د مرګ یې تښتیدل نو الله په مرګ راوستو چې د عذاب مرګ په jihad کې نه ني نو دوی په زور حضر الموت دیاری دا مردنا فقال لهم الله موتو اویل و تا اللہ مرشی سمح یاهم بیادی جواندی فل ان اللہ لزو فضل لیکن ان الله خاون دا فضل دی على علنا ناسی پا خلق بانے ولیکن اکسر اللہ سے لا يشکرون لیکن اکسر دا خلقنا لا يشکرون شکرنو باسی وقاتلو فی سبیل اللہ و جنگو کی پلار دا اللہ کے وعلمو فوشی ان الله سیمیون علیم ان الله او ریدون کې پووا دی ګوره یو د جهاد نهکول دی یو د جهاد نه انکار دی جهاد نکل چې دی نوای سوس من نه شم کولی الله د توپیک را کېګناګار یم په که دا ویل د جهاد نه د ان کارو کهو کاپر شو ډېر خلک دا چې دین په لاره باندې لار چې ما دا خو ډېره ګرانه خبره ده هغه جهاد منی چې نبی علیہ السلام کړی دی بس اوس جهاد نه مننی او بسنیشته جهاتو سره دعوتته و نه نه د جهات نه چې د کار وکو کو پر تهوت لاې د قرآ د سری حياتونه دین کار وړو منځل الذي یقرض الله ه ق حسنه هغه څو بیا هغه ک چې کاره زور کېله لره کارهښستاافه یو ض پهونو چندبهکې د لره له هو د لره تن چند داډېر سره والله یق یق بغ یه به صو الله تنګي را وولو پراخي را وولي ممره غریبا نه مې د خیرات وکه الله به ندنې که نه و طور جوون خاص دی الله ته به تازو اپس الله تعالان ام سواري د مدينې چې کله داات نازلشي رسول الله صول الله عليه وسلم خواته رسول الله ص الله عليه ووسلم تیویل ا دا الله پ غمبره صول الله وسلم الله زګ نه کررض غواړي کررض الله غواړي دا تو هم في ماله کررض را کاه بل دته وي چېمالله رض راکه کررض الله غواړي اللهله کرض ور کوم دا الله کار ضرورت نه شته واپس تا بیا په سوو چند د نو کررض الله جلله شانو هو د دا الله رسول صلی الله عليه وسلم ما ته خپل لا کا چې رسول الله صلی الله عليه وسلم لا مخکې کاغه په کلاس کې خوو او دا الله پیغمبر صلی الله عليه وسلم په مدی نه کې زما باغ پاگی سو دا بوٹی دی چې پاغې کې شپق سو د کژورو بوټي دي او هغه باغ ما د الله جلله شانوه په لاره ورکو هغه باغ رسول الله صول الله سلاملم ځال نو وغست دی بلکه هغې غ ریبانانو په قرا ولو ووررکو ه ته بوسلله الله سلام یو ځل راغې لامتهنالو دی حتاتون چې کومي ماته حبون په دغه ایبه را شي نو غ و چې پلانې باغ د ماډر خوخت واغ ما د الله په لاره کې وررکو نو هغه نبی بیا اسلام تهویل چې دا ته تقسیم کا نبی ن بیا اسلام ته د خپل تون د خپل خپلوانو په منس کې تقسیم کاګوره دا الله کر ته ضرورت ن شته خديسر <خدیث> داسټا کامیابي ده رشتہ دار دي ورته هم کامیاب شو ته هم کامیاب شه ویله ایتور ژوند دې الله تب تاسو واپس کی علم ترى الملئم بن اسرایل من بعد موسی ایتقال للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله اوندا تا ته یو واقع مخه تکي سخلکو مالدارانو ملکانانو نو خنان راجم شو هغه وی داغه زمانی ته کم پیغمبر اوغه ته وی وای مونږه وای چې مونږ jihad له شو ځکه زمونږ په دې ملک باندې کافرو قبضه کړی دا او کافرو زمونږه قبضه کړي مونږ jihad لږو او مين بعد موسی دا پیغمبر چې او دا د موسی علی السلام نه بعدو یعنی د موسی علی السلام د مرګ نه درېسه وکاله رستو او پیغمبر شمعونی ابن صفیا او یا شمیل یا بابلو دا پیغمبرو شمیل علی السلام او یا شمعون ابن صفیا درې اقوال دی بابل یا بابل پیغمبرو اغه ته دا خبر وکړه اغه وتوي چې جنگ لراو دي دی دا الله د دینه بغاوت کړه په دای الله جل شانه او اعماله مسلط کړي او اغه یې بیا حکومت کوو سلور سوا سلویخ معشومان داته نه کان دا ته نامې کوو بوتلی وو بچی لدي بچې بتللی وو د و وای چې څنګه به مونږه جګ نه کوو مونږ د کور نه راستلی وو زمونږه بچ کا تلکي دی نو مونږه بخام م خاې سره جن کوو د پې غمبر ته و وای صحیح ده الله ستاسو د پاره تاللوته دا ستاسو دا امیر موقع کړی دا ستاسو د چې هذا نیر شو اوسستااج دا ته سوای پغمبرله اسلام دا ته شوایی الوط خو غریب ساړی دی نه مشهور دی نهمالک ته نه خان دی څنګه دی منږه لاامیر کوو غورته ویل پی غمبر ته په مالو په خاای باند نه ده الله جل شان دی ک دوه یو دا چې د په باډای کې په بدن کې دیښسته دی قوي د مضبوط دی جنگ کول شي او بل دا چې دله الله جلشان د جنگ علم ورکي دی دجی ها د ل الله الله وررکري حملله ډېره مجدداره کوې مد دې دوا جنرات تاسو نړش موږ په خانه په ملکه خلک نه ميرانته بل بیا خانه ملکان د نیر نه دی خو پادشو درې سو ديار لسکسان اجزان پکې را نه غیلا او جالوت سره جنگو کوه اغلی شکاس ورکو علم تر الملي من بني اسرایل من بعد موسا نو غرتې ویډل تد بني اسرایل نه چې پس د موسا عليه السلام نو درې سو کال باز اذ قال لنبي لهم قل چول قل پیغمبر تشمي یا شمعون او بعد لانا ملیکن مقررنه زمونږه د پاه بعد شانو قاتفیله چې جنګو مونږفی سليله پلاره ده الله کې وقد د خرج نه وما قا وقالو دی وهماللهنا لا نو الله نوقاات لفیبيلي الله س شوي دي مونږه ل چې جنبه نه ته مونږه په لالاره دا الله کې وقد د خری ظاممن دیار نهې نه مونږه ستلی د کوررو نه زمونږه نه ابناناو د خپونه ظامونه لم ماکتېبالله مون کې تعلو کله چې مقررنشه په باې جنتهولله واړې دل اللهقللي لهمن مغرک دد نه لږ سومره تین سوتیره و, و. د بدر تجهات کې چې سومره خلک شرق شو وو والله والله چې داک ګسنه وړی د دی تسییل وو راځي والله والله چې د عالی موب ظال مییل ظالمانو ظال وقاله له نبي یو مویل دی تهپې غمبر د دی ان الله بعد با... قد با ل کوم فلو ته کن یکنن اللهمو ک کړی دی ستاسو دپاره تالود بعد ش دی وينا یوکونه لهول ملکوو سررنګې بشي د د دپه بعد شاهلی نه په مونږه باېونخو حقکو بل ملې من هو مونږه ډېر په بعد سره من هو د نهمونږه خ ولم یو من المې نه د ورړی چې د ته ساعته منمالله پراخی دمالله د داې دد په ذهنونو کې دولتی نظاممو چېګ دا اماارت چې دی نو دا په دولت باندې دی نه نه دا الله مقررتیا کړی ده او دا الله په دربار کې د دولت ه سېسم حثیت ن شته دی کهچرته دا الله په دربار کې د دنیا دومرره حیثیت و لکه د ما شي دمره نو الله جلله شانوبې نه کاپر ل یوګوتو نه ووررکی او اوس چې دنیا د نور هرڅ په مقابله کې د وری د داره ده کهباره نه ته د لې نه د د نور نه وتګورې نه دنیا نهکاري نه دما چې د وزرنم کمه ده کهه دکهه الله دیېر نووي مخلوک دی ډر وسیظام دی قاله نوویل اغ ان الله فاو پیغمبر دا خبر خبره وکړهشنبیله دی السلام ان الله هصففا ېې ک نه الله وورړی د لر په تاسو باې وزده هو بس په او زیات کړی دی د له په پراخي دی علم مو د جسم والله والله چې دی یوتی ملک ملکو هو بعد شاهي مشاو چالی چې خو چاله چې وواړي والله واسې او الله دی واچون پر را اوستون کې عالی من پو دی وقاله له هم نبي هم ویل دی ته له هم دی ان نه آیا تملکې ګوره په بخاري کې روایت دی عمر نبد ل رحم لاله وي چې په قا کې درې خبرې دي په قااضی ک او په عالیم کې په کې م درې خبرې کچار تا دا در خبره په قاضي او عالم کني نو دیبا دا عالم نه دي سي خطاشه ويره د ځان اصلاح دي کوي کچار تا کې یو خبره دا دا چې دی وزیره کي پو او بي مخ بي دغه خبره دا دا د صبرنا کي او درې خبره دا دا پاک دامنې قوي او تاکتور بي عالم بي دته نه بد علم ډير زیاته کوڅنه کوي فقالې کې دا خبرې ضرورې دي پوه وخ ص ناک ب پاک دامن ب تاکتور به عام بهوي یعې پوهږې به او د د دا د الم په باره کې به خلک ته پوسونه کوي چې پلانانی ځایکه عالم دی وقال لهم هم نبي وم ویل دی ته نبيوم پ د دی نه آیاته مل ک یې ن نشانانی د بعدشااعت د د ا یاد یا کو مبوتو چې رااب شي یو سنده سکی نه منرد دی کوم په دی کې به اطینانې د طره په درف ستاسو سندک چې را شي نو هغې سره بهستا ختم شي په سندک کسه ش دی نو په سند کې دا الله جل شانو کتاب تورات به په کې مووجوددي دا به وستاف تهدي او طر په به را شي نو دا سندک تا راوالی نو په به اطمینانې او دا الله په کتاب سررم مینان را ې سکینه به په دی کې مره بکم ده طرف ده رفستاسون و وقیتون او پاتشوه نشان بی میم ما دا غنا ترکا یعنی باقی مانده بی زمین گوستازان مانا که باقی مانده بی یعنی باقی پاتشوه شیان بی میم ما ترکا آلو موسا ده ها غسنه چپری خودی آل دا موسا علیہ السلام خاندان د موسا علیہ السلام و آلو حارون و خاندان د حارون علیہ السلام اغه یې تری خو دې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام امساو سوکي امساو سوکي پټکې وو دانو هارون لکه څنګه چې ان الانبیاء لم یورثو دینارا ولا درهما ولکن ورسول علم او نبوه انبیاء علیه السلام روپایه نه پریری درهمونه نه پریری شاته اغه علم پریری شاته او نبوت پریری له پدې کې علم تحمله الملائکه تو چراغته بيدل ال الملائکه ان في ذلك الايه لكم يقينا خامخه پدي کی نه خداست تاسو د پاره ان كنتو مينکه چرته ایت اصحاب مومنان دلته کې د برکت مسله ده آیا برکت په سچی سره حاصلول شي او کنه نو او برکت په آثار د معصوم چې موجوده په سند سره علما د غوي چه پیغمبر دی د پیغمبر پټ کې دي ته پیغمبر دا پائداده پیغمبر کمی څهغه موجوده د پیغمبر ويختي بیاغه موجوده دی دې سر برکت حاصلول شي رسول در رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د اودس او بو صاحب کرام اگر هغه ته په ځان مګلوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم خواله هغه په ام سلم رضی الله عنها په د اثر په بوتل کیا اچولا د شانته دو حجت ویدا په مقباه انده ابو طلحه رضی الله تعالی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اختیار کړی او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وسط صحابه کرامو ته تقسیم کړی دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن جز یعنی نکان یا اختیار دا د برکت بایستي دی کې برکت ده له دې رسول الله داوده دا د برکت دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه را نبی علی السلام ته زمګمل کړي لري زیاته زمګي جمعات جوړو انت که ګرځې دا پاګې یو جمعات جوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علي خپل داود سره بور کړي چې دا تاسو اوري انت تا که او اغل جاي کې به وایي چې کوم ځای تاسو جمعات جوړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تهوی دا وبو چیګي ځکه سفر زمګړېره ده ینزل اسوال تر از سفر ده د سرمنې تنر پر کی پرتی لوچیږي با نو نبی علیہ السلام ته نور ای نور ورته ور ځای کوي د دا دین امام معلومیږي چې د دم پومبو کې تو به ور ځای کول دا مشکات حدیث په کار لګور چې پسای پسای سنت سره تا ته انسان ثابت کی چې دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم مختد بالکل دې قدر کومه په برکت هما تلو پسای سنت معنی ته تو صحه ثابتې صابتولې د تمن چې جدا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدی یاده د نبی علیہ السلام کمسته بعض خلک وايي په پلاني ځای کې د نبی علیہ السلام کمسته په سند صحیح سند سره ثابت کړی درته مانم چې حبینی په سند باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار چې کوم پاتشي او واغې به صحابه کرام برکت حاصلو ام المؤمنین سره د نبی علیہ السلام مخطبوش شیشه کې هغه به راوغه شیشه به برکت دې ته حاصلو خو دې پیر پاکر در دې پوره چې د صحابې په آثار باندې تبرکت نشه حاصلو چې د صحابې نه کمیس پاتې شوی او نو پاتې شد دي زمانه د زیارت یا یاد زیارت ضروري هغه په ځان باندې راکاغله او دیواله پاګه کې برکت د کم ځای نه راغی برکت صرف په آثار او د معصوم باندې چې د ګنا نه پاکو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په شیانو باندې داغه په کمیز داغه په پټکی داغه په ټوپه یې پامه پا باندې برکت حاصل ولشي دا د برکت مساله چې زموږ د علماو دا تحقیق دی بعض خلک وایي برکت نه مانی برکت در سره زمانم هڅه ثابت خو کاند قرآن برکت منم د حدیثو برکت منم دا ټول او مبارک پی كله شی نو الله په پټکی کې برکت چه چوله له الله چوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې څوک رب برکت چې حاصله د نبی علی السلام چې کوم پټ کې ټوپای وخته پدی او چې په صحیح سنحت سره ثابت دي یوازې دا نه چې بس یو د چا وخته مونته یو شیشه کې چولې او یا درې خوم پر میالون کې بند کړی دا د رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خبره دي څو کې په صحیح سنحت کرن شي ثابتونه خو پیسو ته چل پلان دي چې بس 30000 روپے چولم خلق او دې کې بل چې یو लाख خلک وګورن بل لا شي 30000 کوته ممنین چې چر دی تاسو ممان فلم ننفس والله تالو بل جنور کله چې جو شو تلوتل ل سلام بلجننو دی خپل افکرو سره ان الله مبتلیکم کوم بنا حاررن یک الله امتحان کې په تاسو باې ب نه حاررن په یوون سره یو ن را روان دی فمن شارري به من هو چا چې اوسکل د دینا چینني دی زما مجرې نه دی اوبه بنس کې لم یا ین نهو مننی او چا ی نکلی د دینا ووی نهسه کلی زګ استستاان معه کوئ نهو منې نوې نند زما د مرګونه دی الله من طره غ پتن بیا دی هو لګېجهازت شته دی مګغ سووکوو چ ډې یو اللهپ بیا دی یو ل په ویس کې نفه شریو پس دی من هو د دی نه الله قلی له من هم مګ لوګ دد نو نسکې سفره کوو شو که نه مرا ک پور وک د جالووت لکار دی دلته پهبور پرې وت د نر زامن اوسم اوسک دی ورګې چې په مړې وکوو لکه د روجمماتي په ماخام کې چې سړیس نو په ګېډو بانې در شو چې مونږ اوس سره جنګه شو کولی الله قلي لممن هم مغرر لګ دد نه تین جا زه کله چې پورې وتل دی هو دا توالو تهولله نامو ماو اوا به کسان چې معه را د سره قالو نو دی مرگوری ویل دا چه کم موڑی رو بس کلی وی لا توا قتلن لیوما بی جالوتا نیشت دی منگن را تاکت دا مقابلنن بی جالوتا دا جالوت پلخ کرو قال اللذین یزنونا انہم ملاق اللہ اگر کسان چه اویل قال اللذین اگر کسان یزنونا چه داگی یقینو انہم ملاق اللہ چه دی مخامکی دن کی دا اللہ سرام کم منفیاتن قليلاتین دیر زلا من پیتینقالليلت ډله لګ غبت زوره وور شوي ده پیتن کره تن پهډله ډېر باندې ب الله پهکم د الله والله اوم سوبد نه الله سره د صبر ن کولی ی روایت کی راضی ځي چې د جالوت لفکر نه هزار وبل روایت کی راضی ځي چې درې لا یا نه هزار یا درېلا کوه او بل طرفته تین سر را کسانو چرته تین سو را کسانو او چته نه زار یادې لاکه خلک ډیر ل پرخت دی په من کې اولهما دا وي وای چې په یاد کې دی خبرې ته اشاره ده چې د دنیا مثال د نیر دی بس په طرق باې ته لپ په اوس کا خبر په او قسم دی په ځان کو نو بیا د ګور حالاق لکه څنګه چې د تالت په خر کې حالاک شو وهګزاره پ کاري الله ما بره زول جالو ته جنودي کله چې وطل او لخر دغته قالو نو دی ورب باه اافې غلی نه صبره اره به راتووی کې په مونګبانې صبر یو صبر ورکول یو لله سم صبر را بانې راتووي کې وسب دی ت کې کهمونونه زمونګون سر راله کو ملکاتین او اندازو که زګ په کوم کاپرانو بانې فزهه مو هم ب ال لاو شکست ورک د جالویانو ل دی مو میانو بې الله په حکم د الله ووقله داودو جالوته او قتلکه دا دلی سلام السلام جالوت لرام دا جالوت د داود لله السلام په لاس مر شو په دسترګه باندې وشته پیوکاني باندې او بس مر شو باندې خلک دلته داواقع کې چې تعالوت بیانو کوو او چې چا جالووط مررک نو خپله لور به ته پهنیکار او زمانی بعد چای ور سرئ دا خبر د نوغ ده دا ځکه دلته یو سوو بیا اسلام چې هر کار کوي دا الله در د پاارې کوې یو دا خبره بله خبره دا ده چې تالود دا الله د طره به موکره شو او هغه څنګه و یار وي غه باندې روب راغې دا خبره د روغ دخواه بس دا خلت ې نه ینګور و پهغې کې چې سه د روغه رشتیا هغه بیا خلکو ته وئ یا نور کتابونهګورې په زمون ب الله ووقه ووقله دا وودو جااللو تهتهله نو ملتهول حکمت ورکړي د تعالله بعد او حکمت وعلم او خود نه کړه و د تمیمه ارشاد هغه سره چې خود له میمه ارشاد سره چې خو الله حکمت د جهاد څه دی حکمت د جهاد دا دی چې د خلک بد خلک هغه د پشي او نیکان خلک پاتې شي لکه او سړی لکه ستنوي که نه د ستنې مطلب دا دی چې د ځنا هغه ته بل اړ شي او څه حد ته راشي نو ستنه وړر بڅې دي ځکه چې اسي چاله پدې مټه کې ستنه او دا ستنه سې ورکې دی سمره کې ومره تقلیپ ته میلاه د ستتنې ته ځان ټنګ نوې چرته نووي دا پا کول <سؤال> داله بعضو لره په بعضبانندېله په سره تل و دوو په ساعت بر راغله کو کې د بددو خلکو زور بهوي کنیکانو چرته جهاد نه پورې وله کې نه الله زو پس دالل علمینې الله خوون د میربان دی په مخلو کاو باې تلتهله لکه څنګه چې تن نه ووي د دن ک پساد را چې سړے مر شي دا دنیا بروان شو وه د بعد خلکو پلاس خو بس ن کار خلک راپې چ سم ش ورئ وي مینت دین ن کاش پهطر انکل د کارې ب وانکللی ب ان ات د ج وي دین یو کار دا د دا ددينین کار دے چې د هر د روغجن نه تو پر د اوچ ت ک چې دا پلانے د روغجن د ددین پهنمبانې دا کارونه کوئي او زه هر بدتین ته پردو چاته کې چاغه داس نه آشنا آشنا کارونه کوي فلولا رجال المؤمنون لهدمت سوا می او دین الله من کل جانب کچا ته دا مؤمنان څړی نه نروان نور وان شي وبو مرکزونه د دین د الله د هر طرف نه بځد دین ځای باندې پات شي ولاکن الله ذو فضل للعالمین لیکن الله خوند په زل په خلکو باندې تلق آیات الله دايات نذا الله دي نطلب حال ولوم عليك بطا باند بالحق <تصفيق> فحق سرا وانك لمن المرسلين او خامخه يقين انت لمن المرسلين دليغلي شونا ستبيغمبر يوديات نغم بطا باند ولوم واخر دعوانا ان لله